Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» Розділ тридцять сьомий Оригінальні дерев'орити, з яких друкувалися ілюстрації до великого анатомічного атласу Везалія де Фабрика, були знищені в Мюнхені під час Другої світової війни. Доктор Дюма ставився до гравюр як до священних реліквій. Горе і почуття образи спонукало його до думки про створення нового анатомічного атласу. Він мав стати кращим у ряду атласів, які з'явилися за чотири століття після Везалієвої будови людського тіла. Дюма впевнився в тому, що рисунки краще передають анатомічні деталі, ніж фотографії. Вони незамінні при читанні мутних рентгенівських снімків. Доктор Дюма був чудовим анатомом, але він не був художником. На превелике щастя йому на очі трапився учнівський малюнок жаби, зроблений Ганнібалом. Відтоді він стежив за успіхами хлопця і забезпечив йому стипендію в медичній школі. Ранній вечір у лабораторії. В день доктор Дюма на своїй лекції зробив диссекцію внутрішнього вуха і полишив його Ганнібалові, котрий тепер у п'ятикратному збільшенні малював крейдою на дошці кохлеарні кісточки. Прозвучав нічний дзвоник. Ганібал очікував на прибуття з фресне тіла розстріляного. Він зрушив із місця каталку і поштовхами погнав її вздовж довго коридору до нічного входу. Одне коліщатко клацало на кам'яній долівці, і він загадав собі не забути його полагодити. Разом із трупом перебув інспектор Попіль. Двоє санітарів перекинули незграбний вантаж, із якого ще й капотіло, зі своїх нож на каталку. І поїхали геть. Якось леді Морасаки, дратуючи Ганнібала, сказала, що попіль зовні схожий на красення актора Луї Жордана. Доброго вечора, інспекторе. Я маю сказати вам кілька слів. Відповів на це попіль, аж ніяк не схожий на Луї Жордана. Нічого, якщо я буду працювати, поки ми розмовлятимемо. Нічого. Тоді ходімо. І Ганнібал покотив візок по коридору. Коліщатко клацало тепер голосніше. Певна проблема з підшипником. Попіль потримав причинені двері лабораторії. Як Ганнібал і думав, численні рани в грудях, спричинені кулями стрільців в'язниці Фресне, майже висушили тіло. Воно вже годилося для трупного контейнера. Процедура могла почекати, але Ганнібалові хотіло дізнатися, чи в трупній кімнаті Попіль втратить останні залишки своєї схожості на актора Жордана, чи вплине тамтешня обстановка на його свіжий вигляд. У прилеглу до лабораторії голу кімнату з цементною долівкою вели подвійні двері з гумовим ущільнювачем. Круглий контейнер із формаліном діаметром 12 футів накривався цинковою лядою. В ляді було кілька люків на довгих горизонтальних завісах. У кутку кімнати у кремаційній печі догорав мотлог дня. Сьогодні це були різноманітні вуха. Над контейнером висів ланцюговий коловорот, помічені перев'язаними до них намарками трупи, кожній ланцюговій упряжі були причеплені до балки по діаметру контейнера. Зі стіни стирчав великий вентилятор із запелюженими лопатями. Ганнібал його ввімкнув і відчинив важкий металевий люк контейнера. Підтягнув тіло, надів на нього упряж. Гойднув лебідку і, перекинутий через борт труб, занурився у формалін. — Ви приїхали з ним із Фресне? — запитав Ганнібал під булькотіння рідини. — Так. — Ви були присутні на екзекуції? — Так. — Навіщо, інспектора? — Я його заарештовував. Якщо я його довів до того місця, я мушу і сам там бути. Це питання совісті інспектора. Смерть є наслідком того, що я зробив. Я вірю в наслідки. Ви обіцяли лауданом Луіфера? Лауданом продається легально. Але не завжди легально призначається. Це звичайна практика з приреченими в обмін на тіло. — Я певен, ви це самі знаєте. — Знаю, але не давайте йому наркотиків. — Фера один із ваших? — Ви хочете, щоб він був тверезий? — Так. — Ви хочете, щоб він відчув усі наслідки, інспектора? — Лебонь, ви попросите, щоб мсьє Парі зняв накривку зі своєї гільйотини, щоб Фера тверезими очима побачив лезо. «Мої причини – це мої причини. Від вас лиш вимагається, щоб ви не давали йому лауданом. Якщо я побачу, що він під наркотиком, ви ніколи не отримаєте лікарської ліцензії у Франції. Розгляньте таку можливість тверезо». Ганнібал упевнився, що кімната не справила враження на Попіля. Інспекторські навички в ньому переважали все інше. Попіль промовив, одвернувшись від Ганнібала. Це була б ганьба, а ви такий талановитий. Я радію з ваших успіхів. Ви робите щасливою вашу сім'ю. Вона пишається вами. На добраніч. Добраніч, інспекторе. Дякую за квитки в оперу. Розділ 38 Вечер у Парижі Тихий дощ, блискуча бруківка. Крамарі замикають свої магазини на ніч. Женуть дощову воду до ринв скручених з обривків килимів. Маленький двірник на лобовому склі шкільного фургона був вакуумного типу. Його робота залежала від розрідження у впускному колекторі. Тож ганнібалові, щоб очистити шибку, довелося не раз скидати газ у короткій поїздці до в'язниці Санте. Він заїжджав у ворота задом. Холодний дощ падав йому за комір, коли він висунув голову з бокового вікна, щоб краще бачити, куди здає. Охоронець не вийшов із будки, щоб його спрямувати. У головному коридорі Санте асистент Мсьє де Парі поманив його до кімнати з машиною. На ньому був царатовий фартух, а на додачу і чохол з такого ж краму прикривав його новий дербі-капелюх. Він встановив щаток перед своїм робочим місцем проти ножа, щоб захистити собі чаревики і манжети. Довга, висталена цинком плетена корзина, готова скоро прийняти тіло, стояла поряд із гільотиною. «Щоб не було ніяких мішків, це наказ начальника тюрми», – сказав він. «Заберете корзину, а потім повернете. Чи війде вона в машину?» «Так. Може поміряти?» Ні. Та дійсно, якось його притулите комплектом. Голову засунемо йому під пахву. Всі тут вони в сусідній кімнаті. У побіленій кімнаті з високими ґрадчастими вікнами лежав на каталці Луїфера, прив'язаний до баскулі, дошки, на якій кладуть під гільотину. Зверху на нього падало жорстоке світло потужних ламп. У його руці стирчала голка крапельниці. Над ним стояв і щось тихо говорив, притіняючи очі Фараг від різкого світла своєю рукою, інспектор Попіль. Тюремний лікар приладнав крапельницю і пустив трохи прозорої рідини. Попіль не підняв очей, коли в кімнату ввійшов Ганнібал. «Пригадайте, Луї!» – говорив Попіль. «Я хочу, щоб ви пригадали!» Луї одразу зауважив появу Ганнібала і скосив на нього очі. Лише тоді його помітив попіль і підняв руку у застережливому жесті, щоб той не підходив ближче. Інспектор впритул нахилився до мокрого відпоту обличчя Луї Фера. «Скажіть мені!» «Я поклав тіло Садрін у два мішки. Я зважив їх на пружних терезах, і рими полилися». «Забудьте Седрін, Луї! Пригадайте!» Хто виказав Клаусу Барб'є, де переховують дітей, котрих він потім відправив на Схід? Я хочу, щоб ви пригадали. Клаус Барб'є, 1913-1991. Гестапівець на прізвисько Ліонський Різник. Звинувачений у вбивстві чотирьох тисяч людей. Довго переховувався після війни в Латинській Америці. У 1983 році був висланий із Болівії до Франції де його засудили на довічне ув'язнення. Помер у тюрмі. «Я спитав у Седрін. Я їй сказав, просто доторкнися. Але вона сміялася з мене. І вірші полилися». «Ні, не Седрін», – перебив його попіль. «Хто виказав нацистам дітей?» «Я не можу думати про нестерпне. «Тільки раз перетерпіти, і ви пригадаєте». Медик додав ще трохи ліків у вену Луї і розтирав йому руку, щоб вони швидше всотувалися. — Луї, ви мусите пригадати. Клаус Барб'є відправив дітей до Аушвіцу. Хто виказав йому, де їх переховували? Це ви сказали йому? Лице Луї було сірем. — Мене заарештувало гестапо за підробку продуктових карток, — промовив він. — Коли вони зламали мені пальці, я здав їм парду. Парду знав, де ховалися сироти. Взамін за них він зберіг собі голову на плечах і цілі пальці. Зараз він мер Тренляфора. Я все бачив, але не міг допомогти. Вони дивилися на мене через задній борт машини. Парду, повторив Попіль, дякую вам, Луї. Попіль вже одвернувся. Та тут Фера покликав його. Інспектора? Що, Луї? «Коли нацисти кидали дітей у вантажівку, де в цей час була наша поліція?» Попіль заплющив очі на хвильку, потім кивнув наглядачеві, і той відчинив двері до гіліотинної кімнати. Ганнібал побачив священника і мсьє де парі, котрі стояли у бабіч машини. Асистент Ката зняв ланцюжок з хрестиком із шиї приреченого і вклав його йому в прив'язану до тіла руку. Луї кинув погляд на Ганнібала, підвів голову і розкрив рота. Ганнібал підступив до нього в притул, і попіль не зробив спроби його зупинити. Куди віддати гроші, Луї? У Сенсульпіс. сульпіс Не в ящик для бідних, а в ящик для душ у чистилищі. Де наркотик? Я ж обіцяв. У Ганнібала в піджачній кишені лежала пляшечка зі слабеньким розчином опіуму. Наглядачі помічник ката одностайно відвернулись. Попіль не відвів очей. Ганнібал притулив пляшечку до губ луї, і той лигнув усе разом. Тоді мотнув головою в бік своєї руки і знову розтулив губи. Ганнібал встиг покласти йому до рота ланцюжок із розп'яттям. Перш ніж вони повезли його під ніж. Ганнібал бачив, що на душі в Луї таки полегшало. Каталка підстрибнула на порозі гільйотинної кімнати, і наглядач зачинив двері. «Він хотів, щоб його хрестик залишився не ближче до серця, а в його голові», – промовив попіль. «Ви знали, чого він хотів, чи не так? Що вас так пов'язало з Луї?» Спільна цікавість до того, де була поліція, коли нацисти вантажили дітей у машини. Ось, що нас пов'язало. Попіль його мало не вдарив. Утримався. Захлопнув свій нотатник і вийшов з кімнати. Ганібал тут же звернувся до лікаря. Доктора, що це за субстанція? Сумішть опенталу натрію і ще двох снодійних. Її використовують на допитах у сюрте. Сюрте – Управління національної безпеки Франції. Іноді допомагає вивільнити заблоковані спогади у преречених. Тоді ми мусимо враховувати присутність цього компоненту в лабораторних аналізах крові. Можу я отримати рецепт? Лікар вручив йому пляшечку. Формула і дозування на етикетці. З сусідньої кімнати почулося важке губ. «Я радив би вам трохи зачекати», – сказав лікар. «Нехай Луї заспокоїться». Розділ тридцять дев'ятий Ганнібал лежав на низькому ліжку в своїй мансарді. Полум'я свічок мерехтіло на обличчях, які він замальовував зі своїх сновидінь. Тіні вигравали на черепі гібона. Він задивився в порожні очниці мавпи і, закусивши собі нижню губу, імітував гібона вікла. Поруч із ним стояв заводний грамофон з рупором у формі лілеї. У руці в нього стирчала голка. У шприці був той коктейль, що використовувався на допиті Луїфера. Міша. Міша, я йду. Вогонь на платті його матері. Офірні свічки перед святою Жанною. Голос сторожа. «Вже час!» Він увімкнув грамофон і опустив на платівку, на якій були записані дитячі пісні, важке верло з товстою голкою. Платівка була подряпана, звук жерстяний і кволий, але він його вразив. «Скажи мені, хто він такий, о той маленький чоловічок?» Що стоїть у лісі сам один. Він втопив плунжар шприца на чверть дюйма, і розчин обпік йому вену. Він потер собі руку, щоб ліки швидше всотувалися. Блимали свічки. Ганнібал не відривав погляду від намальованих облич людей із його марень і намагався примусити їх ворушити губами. Може, вони спершу заспівають, а потім назвуть свої імена». Ганнібал сам почав співати, щоб спонукати до співу їх. Як не міг він оживити гібона, так само він не міг перемусити рухатися їхні обличчя. Проте саме безгубий гібон перший посміхнувся своїми іклами. Його нижня щелепа перекосилася в гримасі. А відтак і той синюокий посміхнувся, виразом свого обличчя обпалив мозок Ганнібала. А далі – запах диму. У будиночку палають дрова, і дим висить шарами в холодній кімнаті. Трупні віддихи чоловіків, що стовпилися навкруг них із мішою перед каміном. Потім їх ведуть до клуні. У клуні розкидано дитячий одяг. Чужий, чимось заляпаний. Він не чує, про що балакають чоловіки. Не чує, якими іменами вони називають одне одного. Аж ось звучить спотворений голос каструльника. «Берімо її, все одно вона помре, а він залишиться свіженьким трохи надовше». Він відбивається, кусається, і напливає картина, яку йому нестерпно бачити. Міша висить у їхніх руках, метляє ногами над скривавленим снігом. Поручається. Оглядається на нього. «Аніба!» – чує він її голос. Ганнібал сів у ліжку. Рука, різко зігнута в лікті, сама додавила плунжер шприца до кінця. А тоді клуня попливла кругом нього. «Аніба!» Ганнібал вирвався. Побіг до виходу вслід за ними. Йому прошимила руку дверима клуні. Тріснули кістки. Синьокий оглянувся з піднятим поліном, вдарив його по голові. З надвору почулося гепання сокири, і знову настала рятівна тиша. Ганнібал борсався на ліжку, намагаючись сфокусувати зір на тінях, що пропливали по стіні. Після того, після того, чого він не міг бачити, не міг чути, не міг пережити. Заходить у дім. На скроні в нього засохла кров. У плечі стріляє біль. Він прикутий до перил над сходами. На нього накинули якусь шмату. Грім. Ні, то вибухи артилерійських снарядів у лісі. Чоловіки перед каміном оточили шкіряну торбу кухаря. Вони зривають із себе емблеми й жетони і кидають їх у торбу разом із документами. Вивертають папери з портмоне і ладнають собі на руки пов'язки червоного хреста. Раптом ревіння і сліпучий спалах фосфорного снаряда, що влучив у башту мертвого танку на подвір'ї. І вже будиночок горить. Горить. Бандити вибігають у ніч, до свого напівгусеничного фургона. Лиш кухар, майстер фальшувати документи, затримується у дверях. Прикриваючи собі рюкзаком обличчя від жару, він дістає з кишені великого ключа і кидає його Ганнібалу, одночасно з новим вибухом. Вони з ним навіть не встигли почути виття того снаряда. Будинок здригається, нахиляється балкон. Ганнібала притискає до перил, кухаря накриває сходами. Ганнібал чує, як тріщить його волосся в язиках полум'я. А потім він уже на дворі. З ревінням стартує фургон і зникає в лісі. Жевріє край шмати, що висить на нім. Від вибухів здригається земля, і осколки свистять повз нього. Він гасить ковдру, що жевріє, об сніг, і чволає геть, геть. Рука обвисла. Сірий світанок над дахами Парижа. У грамофона в мансарді закінчився завод. Він зупинився, свічки догоріли. Очі Ганнібала розплющені, обличчя на стінах застигли. Вони знову перетворилися на етюди пастеллю, пласкі аркуші, яких торкається протяг. На черепі Гібона його звичайний вираз. Починається день. Світло надходить. Нове світло звідусіль. Розділ сороковий під низьким сірим небом Литви у Вільнюсі міліцейський седан «Шкода», лякаючи пішоходів, звернув із ділової вулиці Свентарагіо у бічний провулок біля університету. Люди відскакували на тротуари і стихалаялися. Свенторог, язичницький бог. Долина Свенторога, стародавня назва місцевості, де пізніше постав «Вільнюс». Авто зупинилося перед недавно побудованим росіянами багатоквартирним будинком, котрий посеред старого кварталу виглядав якимсь дороблом. Високий чоловік у радянському військовому строї вийшов із машини і, провівши пальцем вниз по гудзиках кітеля, натиснув кнопку поряд з табличкою Дортлих. Дзвінок пролунав у квартирі на третьому поверсі, де лежав старий, Стіл поряд із його ліжком було заставлено ліками. На стіні над ліжком коливався маятник швейцарського годинника. Від годинника до подушки тягнувся шнур. Ще як кріпкий був чоловік, але вночі, коли його охоплював страх, він міг потягнути за шнур і почути посеред темряви бій годинника, переконатися, що він ще не мертвий. Хвилинна стрілка рухалася стрибками. Йому вважалося, ніби маятник, хитаючись туди-сюди, вирішує, коли ж пробити йому смертну годину. За власним хрипким диханням старий не розчув дзещання дзвінка. До нього долетів вже голос домробітниці із сіней. А потім і вона сама просунула у двері на чепчиком голову. — Ваш син, пане! Відсторонивши її, до кімнати зайшов лейтенант Дортліх. — Привіт, батько! Я ще не мертвий. Рано мене грабувати. Старому було незвично від того, що злість спалахує у нього в голові, але вже не торкається його серця. Я приніс тобі шоколаду. Віддай його, Бергіт, коли йтимеш геть. Тільки не зґвалтуй її. Прощавайте, офіцер Едвардліг. Пізно вже так поводитися. Ти вмираєш. Я прийшов знати, чи не міг би я ще щось для тебе зробити. Зрештою, це я організував тобі цю квартиру. Міг би змінити собі прізвище. Скільки разів ти змінював собі хазяїв? Скільки було треба, щоб залишитися живим? На Дортліху був мундир із темно-зеленими кантами радянських прикордонних військ. Він зняв рукавичку і підступив до ліжка. Спробував пальцем нащупати батьків пульс, але старий відштовхнув його пошрамовану руку. Вигляд руки сина зволожив батьківські очі. Із зусиллям старий підвів свою руку і торкнувся медали, що звисали з грудей схиленого над ліжком Дортліха. Серед нагород були знаки відмінника органів МВС, Інституту вдосконалення начальників в'язниці таборів та відмінника понтонно- і мостобудівних частин. Остання прикраса була заслуженою. Дортліх дійсно збудував кілька понтонних мостів, але для гітлерівців, коли служив у трудовому батальйоні. Це був красивий гемальований знак, і якщо хтось запитував про його походження, він обривав балачку. Такі речі не роздають направо і наліво. «Я прийшов не по твоє благословення. Я прийшов узнати, чи не потрібно тобі щось». І попрощатися. Гидко, бачити тебе в російській формі. 27-ма Стрілецька, нагадав Дортліх. 27 а Стрілецька Омська дивізія була в складі військ РКК, що завершили анексію Литви Радянським Союзом у 1940 році. Ще гидотніше було тебе бачити в нацистській формі. Це вбило твою матір. Нас було чимало, не я один. Я зберіг собі життя, а ти отримав собі смерть у постелі, а не десь у канаві. У тебе є вугілля, все це тобі забезпечую я. Поїзди на Сибір ідуть забиті, люди сидять в одне одного на головах і серуть у свої капелюхи. Втішайся своїми чистими простирадлами. Грутас був гіршим за тебе, і ти це знав. Задишка перервала його фразу. «Чому ти пішов за ним? Ти мародерствував разом із бандитами злочинцями. Ви грабували будинки. Ви роздягали мертвих». Дортліх відповів, ніби не чув того, що казав йому батько. «Коли я був малим і обпікся, ти сидів біля моєї постелі і вирізав дзигу. Ти подарував її мені, а коли я вже міг утримати пруток, «Ти показав мені, як нею вертіти. Красива дзига, на ній там всякі звірі. Вона і зараз у мене є. Дякую тобі за дзигу». Він поклав шоколад біля ліжка на підлогу, щоб батько не міг його скинути туди сам. «Вертайся до міліцейської управи. Дістань моє досьє і зроби на нім позначку. Родичі невідомі», – промовив Дортліг батько. Дортліх дістав із кишені аркушик паперу. Якщо хочеш, щоб я відправив твоє тіло додому, коли ти помреш. підпиши оце і нехай лежить. Бергіт тобі допоможе і засвідчить твій підпис. Машина їхала по гамірній вулиці Радвілайтес. Дортліх сидів мовчки. За кермом був сержант Свенка. Він запропонував Дортліху сигарету і спитав. Важко його бачити. Я радий, що я не на його місці, відповів Дортліх. Ця курва, його домробітниця, краще б я пішов до нього, коли вона в церкві. Церква. Вона ризикує свободою, ходячи до неї. Думаю, ніби я про це не знаю. Батько не проживе і місяця. Я відправлю його тіло до його рідного міста в Швеції. У нас буде приблизно три кубометри вільного простору під трупом. Гарний контейнер завдовжки три метри. У лейтенанта Дортліха поки що не було власного кабінету. Але він мав свій стіл у колегіальній кімнаті дільниці, де престижність місця вимірювалася його наближеністю до пічки. Зараз, навесні, піч стояла холодною. На неї було навалено папери. З тих документів, що лежали на столі в Дортліха, 50% були бюрократичним мотлохом. І половину його можна було безбоязно викинути геть. Між міліцейськими дільницями і МВС сусідніх Латвії та Польщі майже не існувало прямого зв'язку. Міліція в сателітних радянських країнах керувалася з Центрального управління в Москві, нагадуючи колесо зі шпицями, але без обода. Йому треба було проглянути деякі папери, зокрема спецтелеграму. Список іноземців, котрі отримали візу на в'їзд до Литви. Дортліг порівнював його з довгим реєстром осіб, що перебувають у розшуку, і списком політично ненадійних. Восьмому списку тих, хто отримав візу, був Ганнібал Лектор, котрий не так давно став членом Молодіжного Союзу при Французькій комуністичній партії. Дортліг поїхав власним Вартбургом на центральну телефонну станцію, Звідки він приблизно раз на місяць вирішував свої приватні справи. Почекав на дворі, поки на зміну не з'явиться Свенка. Тільки Свенка зайняв робоче місце біля головного пульту, тут і Дортліх опинився в телефонній кабіні. Звідки по магістральній лінії крізь тріщання й гудіння міг поговорити з Францією. Він підключив до телефону вимірювач потужності сигналу, і, боячись підслуховування, не відводив очей від його стрілки. У темному підвалі ресторану у Фонтенбло задзвонив телефон. Він залинчав п'ять хвилин, а жось нарешті підняли слухавку. «Слухаю». «Декому варто відповідати швидше. Я тут сиджу, ризикую своєю сиракою. Треба організувати, щоб наші друзі в Швеції були готові прийняти тіло. І ще... «Сюди їде хлопець-лектор. По студентській візі від Союзу комуністичної молоді. Хто?» «Міркуй, ми про це вже балакали, коли обідали з тобою останнім разом», – сказав Дортліх і глянув у список. «Мета його візиту – каталогізація для народу книг у бібліотеці замку Лектор. Це, звісно, жарт. Росіяни давно підтерлися всіма тими книжками». Треба щось робити там, у вас. Ти знаєш, кому про це сказати. Розділ 41 На північний захід від Вільнюса, неподалік річки Неріс, лежить у руїнах стара електростанція, перша в цьому краї. У кращі часи вона забезпечувала електрикою місто кілька тартаків і механічний заводик над річкою. Вона працювала безперервно при всіх режимах, допоки сюди постачали польське вугілля, яке підвозили вузькоколійкою або річковими баржами. Люфтвафе розбомбили її в перші п'ять днів німецької агресії. З появою нових радянських ліній електропередач відновлювати стару станцію ніхто не збирався. Дорога до електростанції була перегороджена ланцюгом, примкнутим до двох бетонних стовпів. Замок поїла зовні яржа, але всередині він був добре змащений. Напис російською, литовською і польською мовами застерігав. Обережно, міни. Прохід заборонено. Дортліх виліз із машини і скинув ланцюг на землю. Сержант Свенка переїхав через ланцюг. Ущі бур'яну поросли крізь гравійне покриття. Він чіплявся за дну машини з гидким скреготінням. Свенка промовив. «Оце тут весь персонал?» «Так», – обірвав його Дортліх. «Ви вважаєте, тут насправді є міни?» «Ні, а якщо я помиляюся, ти про це взнаєш», – відказав Дортліх. Він дуже не любив, коли хтось ставав надто обізнаним у його справах. І зараз дратувався, бо не міг обійтися без допомоги Свенки. Лендлізівський будиночок Ніссена обгорілий з одного боку, стояв біля потрісканого чорного фундаменту старої електростанції. Будиночок Ніссена, розроблений британським інженером-полковником Піттером Ніссоном по типу традиційних вігвамів, індіанців і рокезів, сталевий будинок швидкої зборки. У війну ніссини масово постачалися до СРСР у рамках матеріальної допомоги західних союзників ленд -Ліс». «Давай он туди до кущів на горбочку. Задом підійдіть, Дістань ланцюг», – наказав Дортліг. Дортліг прив'язав ланцюг до буксирного ікла вантажівки і посмикав вузол, щоб той осівся. Потім покопався в кущах, знайшов там край збитого з колод щита – прив'язав до нього ланцюг і махнув. Машина рушила вперед. Трохи відтягла щит разом із вирослими на ньому кущами. На їх місці виявилися металеві двері до бомбосховища. «Після останнього нальоту німці скинули парашутистів, щоб контролювати переправи через Неріс», – сказав Дортліх. «Персонал станції ховався тут. Якийсь парашутист постукав у двері, а коли йому відчинили… Він вкинув туди фосфорну гранату. Ледве потім відчистили. Треба хвильку зачекати, перш ніж заходити». На цій фразі Дортліг встиг відімкнути три висячі замки на дверях. Коли він їх розчахнув, в обличчя свенці дунуло за стінним повітрям, що пахло згарятиною. Дортліг вімкнув електричний ліхтарик і рушив униз крутими металевими сходами. Свенка глибоко вдихнув і почав спускатися слідом. Внизу було побілено. Вздовж стін йшли ряди неструганих дерев'яних полиць. На них лежали твори мистецтва. Обгорнуті рядном ікони і довгі шереги алюмінієвих тубусів для мап із нарізними пробками, залитими воском. У дальньому кутку сховища стояли порожні картинні рами, з деяких акуратно були повитягувані цвяшки. З деяких звисали шматки країв поспішно вирізаних полотен. «Бери все з цієї полиці і оте на тому кінці», – наказав Дортліх. Він підхопив кілька обмотаних царатою згортків і повів свенку до хатинки Ніссена. У ній на арештуванні стояла гарна дубова труна, прикрашена емблемою Клайпецької асоціації річковиків і океанських трудящих. По периметру труни йшов декоративний привальний брус, а донна її частина була темнішого кольору, ніби верх і низ розділяла ватерлінія. Гарна дизайнерська домовина. «Судно для душі мого батька», – промовив Дортліх. «Подай мені отой пак із ганчер'ям. Важливо, щоб нічого в ній не торохтіло. Якщо заторохтить, подумають, то його кістки». Дортліг ляснув свенку по губах. «Май хоч трохи поваги. Подай на мені викрутку». Розділ 42 Ганібал Лектор опустив брудне вагонне вікно і дивився. Дивився, а поїзд мчав крізь струнки підріст лип і ялинок, що височіли оба біч колії. А потім, на відстані менше милі, він побачив вежі замку Лектор. Ще через дві милі потяг застогнав, заквилив і зупинився на полустанку Дубрунст, щоб заправитися водою. Кілька солдатів і робітників злізли і стали мочитися на сусідню колію. Різкий окрик кондуктора примусив їх повернутися спинами до пасажирських вагонів. Ганнібал вийшов разом із ними, з рюкзачком за плечима. Коли кондуктор повернувся до вагона, Ганнібал ступив у ліс. Він м'яв у руках шматок газети, на той випадок, якщо хтось із залізничників бачив його з висоти водокачки. Стоячи за деревами, він перечекав, поки паровоз, пувкаючи парою, не зник з очей разом зі своїм потягом. Нарешті він був сам у тихому лісі, втомлений і повний наснаги. Коли Ганнібалові було шість років, Бернт водив його вгору по гвинтовій драбині на водокачку і дозволив зазирнути через порослий мохом край баку у воду, де відбувалося небесне коло. Всередину бака вела своя драбина. Бернт при всякій нагоді любив поплавати в цьому баці з однією сільською дівчиною. Бернт мертвий. Десь лежить у лісі. Дівчина, скоріш за все, теж. Ганібал швидко скупався в баку і виправ свої речі. У воді він думав про леді Морасакі. Уявляв собі, ніби вони купаються тут із нею разом. Він вертався колією. Тільки раз, зачувши звіддаля стукіт ручної дрезини. Зійшов із рей, і сховався за деревами. Важлі качали двоє міцних мадярів. Їхні сорочки були обв'язані навкруг поясин. Замилю від замку колію перетинала нова радянська лінія електропередач. Напрямок їй крізь ліс було розчищено бульдозерами. Ганнібал відчув статичну напругу, проходячи під важкими дротами. Волосся на його руках стало дибки. Він відійшов подалі від лінії і залізничної колії, щоб заспокоївся компас на біноклі. Звідси до мисливського будиночка, якщо він ще зберігся, Колись пролягали лісові стежки. Ця електрична лінія біжить прямо, аж ген поза обрій. Якщо вона ніде не повертає вбік, то проходить за кілька кілометрів від мисливського будинку. Він дістав із рюкзака американський бойовий пайок. Залишки його розпродавали зі складів. І викинув пожовклі цигарки. А поки виєдав із банки консервоване м'ясо, йому згадувалося. Сходи валяться на кухаря, стіни догорають. Можливо, нічого там не залишилося від будинку. А якщо хата ще стоїть і хоч щось у ній збереглося, це певно лише тому, що мародерам не вдалося розчистити її від важких колод. Аби зробити те, чого не зуміли зробити мародери, йому потрібна тяглова сила. Отже, треба спершу іти до замку. Ганнібал наблизився крізь ліс до замку Лектар у присмарку. Побачивши свій дім, він не відчув абсолютно нічого. Дивитися на будинок свого дитинства – не така вже той позитивна терапія, хоча це допомагає виміряти глибину печалі. Звичайно, якщо цього прагнеш. Замок виглядав чорним на тлі догораючого заходу. Пласким, як той вирізаний з паперу замок, у якому колись жили мішані ляльки. Її картонний замок займав у його душі набагато більше місця, ніж цей кам'яний. Паперові ляльки корчаться, коли горять. Полум'я на платті матері. З-за дерев поза стайнею він почув гуготіння вечері, а потім сироти заспівали інтернаціонал. Позаду нього в лісі дзявкнув лис. Якийсь чоловік у брудних чоботях із лопатою і відром вийшов зі стайні і попрямував через город. Він присів на воронячий камінь, зняв із себе чоботи і ввійшов до кухні. «Кухар сидів на воронячому камені», – казав Бернт. Його застрелили за те, що він єврей, а він плював на Хіві, котрий у нього стріляв. Бернт не називав імені того Хіві. «Краще тобі не знати, з ким я поквитаюся після війни», Повторював він, стискаючи кулаки. Нарешті суцільна темрява. Принаймні, частина замку освітлювалася електрикою. Коли світло ввімкнулося в кабінеті директора, Ганнібал підняв до очей польовий бінокль. Крізь вікно він побачив, що італійська стеля в кімнаті його матері тепер по сталінському побілена, щоб не було видно мальованих фігур героїв релігійно-буржуазних міфів. Скоро сам директор з'явився у вікні зі склянкою в руці. Він обважнів, зсутулився. Старший вихователь показався за його спиною і поклав директору руку на плече. Директор одвернувся від вікна, а за хвилину в кабінеті погасло світло. Рвані хмарки пробігали повз місяць. Їхні тіні скакали по зубцях веш і зісковзували на дах. Ганнібал чекав ще півгодини, Потім, рухаючись у тіні хмари, опинився біля стайні. Там, у пітьмі, фуркав великий кінь. Цезар прокинувся і схрапнув. Він почув, коли зайшов Ганнібал. Його вуха повернулися на звук. Ганнібал подув коневі в ніс, почухав йому шию. «Прокидайся, Цезарю!» – шепнув він коневі у вухо. Той війнув вухом Ганнібалу по обличчю. Ганнібал притиснув собі знизу до носа пальця, щоб утриматися, не чхнути. Він затулив зібраною в чашечку долоною рефлектор світового ліхтаря і оглянув коня. Цезар був вичасаний. Його копита мали гарний вигляд. Зараз йому тринадцять. Він народився, коли Ганнібалові було п'ять. — Ти набрав хіба що сотню кіло, — сказав Ганнібал. Цезар дружньо штовхнув його носом, і Ганнібалові, щоб не впасти, довелося вхопитися за край стіла. Він надів на коня вузду, підбитий повстю хомут і дворемінні гужі, та підв'язав шлеї. До упряжі він підвісив торбу з вівсом. Цезар повернув голову, бажаючи скоріше засунути носа в торбу. Ганнібал зазирнув до комірчини, де його колись були замикали, і взяв звідти в'язку мотузки, інструменти і гасовий ліхтар. Ніякого світла в замку вже давно не горіло. Ганнібал зійшов з конем із гравію на м'яку землю. Повів його в бік лісу, у напрямку рогатого місяця. У замку ніхто не бив на сполох. Сержант Свенка, котрий весь цей час спостерігав із зубчастої західної вежі, підняв до рота мікрофон важкої польової радіостанції, Яку він випер сюди, подолавши дві сотні сходинок?